Про чуже щастя гірко їй було на серці Але не виказувала того перед султаном Усміхалася йому хоч ще й кволо Але збадьорено А в душі схлипувало Щось темне і болісне Стороною дощик іде Ой, стороною Та й не на мою ружечку червоною Султан уже навіть у гадці не мав, що цим бучним весіллям, ще не баченим у Стамбулі, породжує і зміцнює дві найбільші ворожі сили у своїй державі, які рано чи пізно мають зіткнутися, і одна з них неминуче повинна буде загинути. Одну з цих сил він необачно показав народові і цим поменшив її стократно, бо народ одразу її так високо піднесено і зненавидів. Друга ж сила тим часом лишалася прихованою і від того набагато дужчою Силою явною був і Брагім не тільки великий візир, а й царський зять Силою прихованою Роксолана Час якої ще не настав, але колись мав настати Похмілля Жити серед звірів. Тут не приховували цього. Навпаки, хизувалися тим, що вони звірі. І наземних послів, перш ніж вони потрапляли до тронного залу, щоб поцілувати полосу Сулейменового кафтана, проводили через двір, де стояли гігантські султанові слони. А тоді, поміж клітками з левами і леопардами, і проходом, таким близьким, що послам щомиті могло видатися, Ніби крізь пруття уже просовується страхітлива лапа дикого звіря. Вони за міцними і гострими, ятагани. Впевно, невтомно, безсонно перемірювали свої клітки дикі звірі на пухнастих, пружних лапах, хижо поклацуючи твердими, як сталь пазурами, з накліпною кровожерністю вистежуючи здобич. Ніби закляті душі у пері Навіть у походи султан брав свій звіринець І часто перед входом у його восьмигранний червоний намет Розіпнутий на товстих, відлитих із золотах тичках Прив'язувано хижих пантер і гепардів моби для того, щоб показати Падешах повеліває навіть дикими звірами Та була сила, якою лякався сам султан покликана зміцнювати і підпирати імперію, вона іноді потрясала її так несподівано і страшно, як жодна інша. Силою тією були яничари. Це султанське військо, яке лякало Європу, Азію і Африку кілька віків. І вигадав його брат султана Орхана, але щоб добровільно відмовився від права на престол і став у свого молодшого брата великим візиром. Він запровадив на покорених землях податок крові. Девширме з християн. Кожні п'ять років спеціальні султанські чиновники мали брати з кожних сорока дворів по одному п'ятилітньому хлопчикові. Причому брали найліпших і найздоровіших. Дітей забирали навіки. З печальними лицями гірко плакали батьки, рідні і їхні брати й сестри. Такий зойк, такий стогін лунав, що не змога передати людською мовою. Надягнувши траури волосяниці, посипали голову попелом бідні батьки і голосно кричали. Мертвим! Заздрили живі, коли дітей відривано від батьків Було багато горя, сліз і страждань Стогін цей проб'ється крізь товщу століть Випивали крові з народу Брали найчистішу, найневиннішу Позбавляли народ майбутнього, вважаючи в самовпевненім засліпленні Що майбутнє належить тільки їм Але Єддін сказав коли діти будуть примусово ісламізовані, і як воїни взяті на державну службу, то цим досягнуто буде їхнє тимчасове визволення. Бо слова Корану проголошують, що в кожному новонародженому закладено прагнення до ісламу.